mest tørt med en del sol, men en overgang mere skyde, især i de vestlige og nordlige egne. I Nordvestjylland måske lidt regn i formiddag. Svag til jævn skiftende eller sydvestlig vind, og mellem 20 og 25 grader. Du lytter til Radio 247, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.k. Välkommen till Danmarks röst med programledaren Mikael Hjallving. Det här är Danmarks röst som är direkt sänds från Radio 24 Syvs studio i den danska huvudstadien Köpenhamn. Lyssna på FM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 vi skal prøve om afkristningerne af Sverige, om sekulariseringen sæger, som kanskje er en pyrhus sæger. Først måtte vi børge med kristendommen. Derfor er den det Sverige. Først kom kyrkerne, derefter den kyrkelige organisationen, og sedan statsgrundlandet. Kyrken var drivkraften, starten en bivirkning. Når kristendommen trængte tilbage den dørvandende, hedenske stråen hængte det sammen med, at sidstnem var uorganiseret organiseret. Kristendommen derimod var en organiseret missionsrørelse med kloster, tænkermunker, dominikaner, fransiskaner og benediktiner Nonno. Den kristne kirke var kort sagt kulturlivet, og Gud var om end svensk så i alle fald på svenskernes side. Da Gud kom til Sverige blev Sverige som forvandlet. Tværtimod hvad man gerne vil tro, har den religiøse fanatismen været uvanligt stærkt i vores kyllige klimat, skriver historikeren Jørgen Haeg i bogen Gud i Sverige og fortsætter. Den har motiveret krigsførtag, indbørde strider, byggnadsværk og sociale indsatser. Gud skabte landet på godt og ondt, kloster på en siden, sidene, jagt på kætter og den anden. Så var det. I børgen var fanatismen. Sedan fik vi svenske kyrkan. Hvad med den? Ja, den er jo ingen kirkan, den er blevet en coach, som Jørgen Hæk har berettet mig. Jeg citerer: Generelt ved man, at det er meget svært at sælge et budskab, og man ikke selv tro tror på det. Det er vel kirkens problem i et nødsgård. Og derfor forsvark, forsvarkes den dag for dag, den fundamentalister eller de, som tror på sin sak, enten holder fast ved sin position eller avancerer afkristningen af Sverige er i mine øjne helt udenbar, om man beagter, hur integreret kyrken før var i starten. I dag har kirken for, for, for for, fortvidnet og blivet en for sig selv. Kyrken har blivet drabet af svenske kyrken, som er ingenting andet end en politisk modpål til højeren. Den ængstlige svenske kyrken, så som Jørgen Hæk beskriver den. Resultatet er et, et, et er et, i his, historisk perspektiv en kolossal afkristning af Sverige efter 1. og 2. verdenskrig og specielt i 2000-tallet. Det får vi diskutere. Hvor kunne dette hente, og hvad som hente, når kristendommen återgår i andre former og substitutter? Velkommen til Danmarks Røst. Mit navn er Michael Hjalving, og jeg elsker faktisk Sverige.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 Hej Mikael, tak for at du tilfører syder til Sverige. Helsninger Mats Andersson, Tabby, vid uh, Stockholm. Uh, Dette det står på et lille kart, som jeg har fået, sammen med en hel buket af blommer. Og det er jo altså endte hver dag, at jeg mottager blommer. Så jeg takker uh, mye taksomt til Mats Andersson for Tabby. Tak så mye for dem, de fine blommer. På Facebook der har vi fået uh, to kommentarer om gårdstændens program, om dyrskyttet. Skyttet i Sverige. Mikke Fiks skriver, dyrskyddet i Sverige er en katastrof og hårdt den en, en, en skilders Der Der dyrskyddsinspektører er statsaf dyrretsinspektører med detaljregulering og omvendt bevisføring som agenda. Malene Plantin, jeg finder ingen andre ord bare et, en katastrof. Ja. I dag skal vi prætte om Gud i Sverige og Kristendomens uh, rolle uh, aktuelt. Og den første gæst i hjemmen på telefon fra Italien er Marcus Biro, som er forfatter og katolik. Velkommen til programmet. Tak så meget. Hvad du ville være i hjemmen. Var det din, din, din uh, bil som, uh, som står i baggrunden? Ja, nej, låter det som att det är en bil eller? Ja, det var, en, det var bara en, en lyd från, från trafiken. Men det det, det, ah, spelar ja. ingen, det spelar ingen roll. Vad bra du ville vara igennom här. Du har nyligen släppt Tack. ut boken Evangelium enligt Markus Bero. Och om två veckor mm. så släpper du ut en ny bok under rubriken Mitt hjärta står öppet. Mm. Du har också sagt att det sekulära Sverige inte är så starkt som man skulle tro. Mm. Och du har skrevet på din Facebook-sida Ute i landet finns det många som tror som jag, som tror som kristna, men de har ingen stark röst, har inte en tillgång till bloggar eller debattartiklar. Vad menar du, Marcus Bero? Eh, vad är problemet egentligen? Ja, alltså problemet är ju väldigt mångfacetterat och det är ju många delar i det. Men, men alltså om vi tar um, den här uh, sekulariseringen då, så är ju den... Jag bor ju på Södermalm i Stockholm i Sverige då, ja. som alla andra som jobbar med media och sådär. Så, där. så att jag lever i den här väldigt sekulariserade vardagen. Samtidigt är jag ute mycket och uppträder i kyrkor runt om i landet. Och den, den mediala som är gällande i Sverige är att vi är ett väldigt sekulariserat land. Och det är vi ju delvis. Man kan ju mäta det. Att man ja. frågar folk hur viktig är Gud i ditt liv och sådär. Då säger många svenskar att Gud inte är viktig. Men däremot när jag till exempel och andra också då är ute i kyrkor i Sverige så, så är det ju, det kommer det liksom 700 persen snö i torsdag i Örnsköldsvik för att lyssna på mm. två skubbar som står och pratar om Bibeln. Och det vittnar ju om att det finns en andlig längtan i Sverige som är alldeles oerhörd. Det är bara det att den, den, den får ingen plats och inget rum i, i det som basyras ut i media. Och så det är ett stort glatt där. Ja, och då har du liksom... Så der fører at udbrede evangeliet enligt, Markus Bero. Hvad er evangelium enligt dig, Ja, det är Markus med C ska jag då tillägga inte Markus med K ja. den bibliska det är inte, inte, ens, inte ens jag är så självcentrerad att jag mäter mig med evangelisterna Nej. Nej, det, är, det, är, det, är det är en väldigt personlig berättelse om min väg in i tron och även delvis ut ur tron och tillbaka in i tron och det är ett försök att beskriva vad kristendom och kristen kristentro är för mig och eftersom jag ingenlunda är unik så är det inte bara för mig den här kristna tron är så Betydelserfullt utan även för en massa andra människor. Så, så det, det, det är ett försök att beskriva vart Sverige är någonstans och, och, och vad, vad jag tror att många människor saknar och vad som fattas landet kollektivt. Mm -hmm. Den här konflikten som du skisserade mellan det sekulariserade Södermalm vid Stockholm och, och så alla de kyrkorna runt omkring i landet. Denna konflikten, vuxer den eller hur, hur, hur är tendensen, tycker du? Jag tycker att den har blivit mycket, mycket värre. Och sen så finns det också en annan konflikt i det som, som vi var inne på i början där, att det är olika delar av det. Det finns även inom svensk kristenhet en sekularisering som pågår som är nästan värre än den utanför. När jag umgås med ateister, agnostiker och humanister, vilket jag gör med stor glädje, så, så har de väldigt stor respekt för att jag tror på Bibeln att jag tror på himmel och helvetet, och att jag gärna talar om syndernas förlåtelse och djungfri och allt sånt där därför att det är vad de inte tror på så de har oftast väldigt stor respekt för att jag tror på det, men när jag däremot kommer in i vissa delar av svensk kristenhet vilket jag har gjort de senaste åren så upptäcker jag att det är mer problematiskt där att vara kristen än vad det är utanför kristenheten och det är lite besynnerligt kan man ju tycka mm. Om vi ska definiera begrebet uh, sekularisering, så kan man vel sige, at sekularisering er vel en historisk hendelse, altså en tendens, en, en udvikling, som, som er sket over mange, mange århundreder. Uh, der findes der noget andet, vi kan skille sekularisering fra sekularisme, som vel mere er en, en ideologisk rørelse, som uh, værker meget stark i Sverige. Altså mennesker, som tror på, at de endte tror Alltså att det får en mer ideolog ide ideologisk prägel. Ja. ja, men så är det. Jag tror också att många, fick, många har blandat ihop sekularisering med utveckling. Alltså ja. Vi tror att ett land, gör man sig av med Guds så betyder att man är progressiv och fristående och ett frisinnad och sådär. Och Sverige är ju ett land som väldigt gärna vill se sig själv som, som väldigt eh, liberalt och frisinnat och tolerant. Och det finns en, en manir annars i Sverige att alltid vilja stå längst fram och vara de som tar täten och ser på oss. Vi, vi är bästa. Och då har på något sätt den kristna tron kommit att liknas vid, eh, för, alltså att det är någonting förlegat, någonting gammalt. Tro på Gud gör vi är inte längre i Sverige. Så långt har vi kommit. Det är liksom den andemeningen som det handlar mycket om. Ja. Men varför har denna tendensen blivit så, så stark och så dominerande i hela den offentliga diskussionen i, i 2000-talet? Vad tänker du? För det första ska man komma ihåg att det är inte det är. Inte, äh... Det är ju Sverige som är unikt i det här. I stort sett i nästan alla andra länder så, så är det inte på det här sättet. Men, men vi har ju bestämt oss kollektivt att har Sverige bestämt sig för en ordning och en riktning så är det den ordningen som är helt korrekt och den riktningen som vi bör liksom leda hela världen in i. Så att det, det är nog det som är det tycker jag det centrala problemet i, i, i det där och det, det, och det, sen läggs inte saker ihop i Sverige heller alltså det, det bris de här barnens rätt i samhället slår ju nya rekord varje år med massa barn som ringer in vi har väldigt mycket ensamhet vi är, vi är det land bland de, tillsammans med Finland och något till som har högst självmordstatistik. självmord är den vanligaste dödsorsaken bland män mellan 30 och 45 tror jag mm. det var och allt den där längtan efter tillhörighet, försöker människor fylla med andra saker eftersom de har på något sätt har gjort sig av med Gud från början och då till slut så föder det en orörd inre och andlig tomhet. Ja, alltså det finns en erstattning som heter på danska, alltså en ersatsreligion något annat en substitut, är det det? Ja. På Sen är det ju så ett väldigt individualiserat samhälle. Om man tar en promenad inom Stockholm i morgonen eller åker tunnelbanan eller så är det ju väldigt många människor som trängs men som inte ser varandra. Ja. Man, och den där, den där individualismen förde i sin förlängning tror jag en sorts frakt för svaghet Det är för att det ska man ju komma ihåg med kristenhet också och när jag har blivit anklagad för att vara någon sån här dogmatiker som eh, någon sorts Fanny Alexanderpräst nästan har jag blivit beskyld för att vara ja. som låser in barn på vinden och stoppar i gröten och sådana grejer ja, Vad vill du säga, säga om bara... du kan förklara det för danska lyssnare en Fanny Alexander dogmatiker Ja, ja Jag är spelar en en press från helvete ja. skulle man kunna säga. Och det är lite den, den tonen som eh, vissa liberala krafter i kyrkan då vill pådriva oss som tror på Bibeln och allt sånt där. Men, men grundgrejen med att tro det är ju att man erkänner sig så svag, så liten eh, och, och så rädd att man tvingas konstatera för världen sig själv och för Gud att jag klarar inte det här ensam. Och är det någonting som en stolt, frisk, medelålders svensk absolut inte vill så är det att erkänna att man inte klarar livet själv. Och det är vad varje kristen har kommit till någon form av insikt av. Mm. Normalt så sätter man en skillnad mellan tro och vetande. Man säger ja. att, att man får välja, alltså man kan tro eller man kan veta. Den skillnaden, den anerkänna du väl inte? Ja, ja, väldigt mycket så är det. Och sen så blir det ju då ett, ett, ett sorts svaghetsförakt när man ser ner på människor som tror. Därför att i grund och botten så innebär ju det att man ser ner på dem som behöver eller som har hittat Gud som en tröst och då slår man sig för bröstet. Lite grann är det så, så att säga att ja, men det där behöver inte jag, jag klarar mig själv. Det är en rätt opahag i människosyn på något sätt. Jo, men Markus Berro, samtidigt så finns det väl en en vis uh, positiv bild af religion som sådan, uh, det, det, det, det, det, det virker at uh, være meget ty tydeligt af kristendommen, det, det er ligesom negativt lattet, så som du har beskrevet. Men religion som sådan uh, bliver vel lyftet frem som, som, uh, som noget positivt, specielt af, af venstreflygget i, i Sverige just nu. Man måste erkänna religionen, religiösa minoriteter och så vidare och så vidare. Alltså det är väl en litani eller en mani som du säger som är mycket, mycket eh, dominerande eh, till vänster? alltså vänsterns religionsvörmande tror jag i så fall sträcker sig till att omfamna Hamas och den typen av religiösa yttringar det, det, det är inte, alltså Dessutom så är det ju vänstergrupper möter ju högergrupper i Sverige på ett ganska så snuskigt och oheligt sätt i kritik mot, inte kritik mot Israel vilket jag tycker man borde naturligtvis ägna sig åt i dessa tider men det blir ganska snabbt slagsida åt äh, ganska så obehagliga tendenser äh, när det blandas in judar och sånt där och där är ju den yttersta vänstern och den yttersta högern möts ju där i ett ganska snuskigt hångel. Mm. Det er jo ingen, ingen hemmelighed, at du har haft en, en aktuel konflikt med svenske kyrkan og i særdeleshed med uh, biskop i svenske kyrkan og Bonnier. Han uh, har skrevet et øbent brev uh, til eller mød, mod dig, da biskoppen mener, at kyrkan måtte tage stilling i de globale klimatfrågan og var, som omhandler virkelsen af samkyndende og særkyndende par. Du har haft en polemik med, med selveste biskopen. Kan du berätta vad, vad konflikten eller, eller polemiken handlar om? <hör> Aja, för det första blev jag väldigt glad att Åker tog tillfället i akt att skriva ett, upp ett brev. Det var ett väldigt bra brev ska jag säga, i väldigt anständig ton. Och en, jag upplevde väldigt starkt att han har ett intresse av att diskutera de här frågorna. Det var därför som jag valde att svara också. Jag har andra eh, kristna i Svenska kyrkan som inte beter sig lika ja. anständigt. Kan ja, ja. Men, eh, men, men, men problemet som jag ser det som han då representerar, och även ärkebiskopen den nya ante Elén, som i Dagens Industri för några veckor sedan eh, fick frågan Vad är det viktigaste för Svenska kyrkan nu? Och då pratar hon om just det här, de politiska, det klimatet och det att ta ställning och få människor att känna sig politiskt engagerade och att de ska ha en tillhörighet och även cita och citerar, citat att uh, kyrkan har uh, samma utmaningar som samhället har. Och då på något sätt det, det är en väldigt märklig syn på något sätt för svenska kyrkan och staten skildes officiellt åt 2000. Precis. Och jag hade en föreställning om att en kyrkas främsta mål, man kan absolut ha dem som en, som en mening med sin kyrka som hon nämner, men en kyrkas grundläggande mål måste ju handla om att vittna om Jesus Kristus och vara en länk mellan människor och Gud och tvärtom, och vara ett andligt en andlig gerillarörelse mer än att vara en del av ett samhälle. Jag har svårt att förstå vad, vad, hur de kan tänka så. Så kyrkan i Sverige har blivit en politisk rörelse? På ett sätt? Ja. I, I mångt och mycket och är det så. Och Matt, gärna sig, alltså mycket av de, de här politiska rörelserna som Svenska kyrkan har valt att göra det är ju naturligtvis behjärtansvärt och det är mycket av det som jag ställer helhjärtat upp på. Och det finns en solidaritet med de utsatta och svaga och allt sånt där som jag är den första att applådera. Men en kyrkas alltså fundament kan inte handla om att rädda klimatet i första hand utan det måste handla om att rädda människor för evigheten i första hand om Gud, Jesus, Bibeln och, och syndernas förlåtelse. Sen efter det, och detta står ju i Bibeln efter det så kan man söka de andra sakerna. Sök först Gud så kommer det andra sen. Mm -hmm. Ja, för i Aftonbladet eller kanske det var på Facebook där skrev du Snarare svenska kyrkan klinisk befriad från all kristend. På de 14 år som gått sedan starten och kyrkan skildes åt har banden till det sekulära och uh, korrekta samhället stärkts. Kan du utveckla den ryska resonemang? Ja, men så, det, så, alltså, svenska, det var ju kyrkoval i Sverige för, för något år sedan. Här. Mm. Och, och, där är det ju mycket för detta avdankade. Man har använda ett sånt ut politiker. Margareta Winberg och... Uh, vad Lundin, Vedin, någon gammal LO-ordförande eller fackföreningskvinna där, som ser en chans att få bestämma igen. En del av dem är uttalat, inte ens kristna, och väljs alltså in och sitter i svenska kyrkan, jag tycker det är. Jag vet inte hur man tänker då, det, det, det har blivit en sorts uppsamlingshit för politiker som vi börjar bestämma igen. Ja, så det är en slags andra divisionen. Ja, det er en anden sådan. Ja, visionen kanskje. Men altså det, motivationen var vel just den tværtom, at at når man uh, når man, uh, skilder kirken og det og uh, samfundet da får, får man også skildre mellem det politiske og det, og det religiøse. Det var vel just no, motivationen no, altså. og man ikke skulle blande no, de to yeah. ting i hop. Precis, och det var ju en, en, en del av förläggningen av att leva i ett sekulariserat samhälle. Okej, okay, men här har vi samhälle, men det är klart att kyrkan ska få vara kyrka. Så att egentligen fanns det ju alla möjligheter för kyrkan att bli just kyrka. Så man inte behövde ha kopplingar tillbaka till samhället längre. Men det som har hänt är att samhället har som en stor fisk liksom svalt denna billiga svenska kyrka. Som inte har gjort något hinder för det, utan har lagt upp sig rätt rejält om man får säga så. Och där har ju då samhället ätit upp det här. Så att det enda, vi har inte ett samhälle och en kyrka utan vi har en kyrka som blivit ett samhälle kan man säga. Mm. Så samhället har blivit en stor Mopedic som har... Har slugt og no. <laughs> Hvad hva, hva får det for konsekvenser for, for, for, for kristendommen, alt det her? Så kristendomen står ju så stark eh, på, runt om i världen om man orkar blicka ut från den här svenska ankdammen så är det ju väldigt många människor som blir kristna och som, som väljer Jesus och som hittar Jesus framförallt. Eh, det som händer är ju väldigt mycket ett svenskt fenomen bara. Jag tror att det, människor kommer att eh, uppleva att de får svårt att hitta det de söker i svenska kyrkan. De, svenska kyrkan har ju pratat mycket om det här att slipa trösklarna som man säger i Sverige. Att man ska göra det enkelt att hitta in i kyrkan. Att man ska, man mm. ska inte prata så mycket om som om man pratar om Gud då Jesus skulle hindra människor som söker andlighet att komma till kyrkan. Problemet är ju delvis teologiskt. och Det kan man diskutera. Det får man ha olika uppfattningar om naturligtvis. Är det rätt att slipa trösklarna och plocka bort alla grunddelar i kristendom? Jag tycker inte det. De som är riktiga teologer, vilket jag inte är, tycker att jag har fel där. Men sen är det en annan del av det också. Det fungerar ju inte heller. Jag går ofta i Svenska kyrkan, eller gjorde för en tid sedan, på söndagar där jag bor. Det är en människa sitter femton gamla tanter och darrar där. Mm -hmm. det, det kommer ingen. Så det, det har ju också en, Den effekten de ville ha, har ju inte infunnit sig. Nej. Men du har ju nyligen konverterat till katolicismen från uh, svenska kyrkan och uh, lutheranismen. Uh, varför gjorde du det? Var, är det på grund av var vi just pratade om här? Eller har det mer personligen uh, en Ja, det är både jag har ju påbörjat konverteringen, ska jag, säga. jag har inte gjort det än men jag har varit i kontakt med katolska präster och ska sätta mig i lite som skön katolsk utbildning och prata katekesen i några månader. Jag har ju varit nära uh, katolicismen under ett tiotal år men det har ju de sista, jag har satt en ära tidigare i att vara ganska fri och inte ha en församling att röra mig utan att ja, röra mig fritt. Men de sista, sista två, tre åren har jag känt en längtan efter att tillhöra en församling. Och då, då ja, har det väl känts som att den katolska kyrkan är mitt andliga hem. Och sen har det ju även den aggressivitet jag mött inom svenska kyrkan. Eh, där jag har blivit bet, väldigt eh, bryst om att snälla du kan inte du gå ur min kyrka och sådana där reaktioner. Har jag fått väldigt mycket och då tänker jag ja, men då gör jag det. Men nu slæber du ud en, nok en, en, en bog om, om to væk, mitt hjertet står op. Mm. Uh, kommer der blive mere aggression, uh, viser vi uh, i dag? Jag hoppas inte det. Den är ju, titeln indikerar ju, det är ett bibelsitat i Korintsebrevet. Det är ju det är, det är, det är ett försök att bjuda in till samtal. Det är därför det heter Mitt hjärta står öppet, det är inte mitt huvud som står öppet. Det är inte mina aggressioner som står öppet, det är min famn och hjärta. Jag hoppas att vi kan möta på det sätt som jag tycker Åker Borger verkligen har gjort. Det är inte överens om mycket, men vi håller en anständig ton när vi diskuterar de här sakerna. Det tror jag är helt nödvändigt. Jag hoppas att den här boken i alla enkelhet möjligen kan bidra med det, det hade varit fint tycker jag. Marcus Speder, du ska ha många många tack för för för att medverka här i Danmarks Röst. Du får, jag hoppas du får för hänga på kvar. Vi vi har nästa gäst i om och med ögonblick uh, att du uh, får möjligheten att kommentera uh, senare. Tack så mycket. Mm. Tack väl. Det här är Danmarks Röst. Lyssna på FM, via radio 24 Ek, eller ladda ner den speciella appen Danmarks Röst på svenska iTunes. Ja, Danmarks Røst har i dag just plottet med Markus Biru. Markus med C og endte med K, som han sagde. Även äh, om han har konverteret til den katolske kyrkan og har kritiseret Sven den svenske kyrkan og hele kristendommens øh, rolle øh, i, i Sverige. Äh, Vores næste gæst er Nathan Shakar. Er du med på linjen? Ja det er jeg. Ah, ja, hvor bra du ville medvække. Du sætter i... Israel just nu, eller? Jag sitter i Jerusalem. Jag Jerusalem. har kommit tillbaka från gränsen mellan och. Israel och Gaza. Jag rapporterar om den konflikten i Dagens Nyheter. Ja, du är utrikeskorrespondent med Mellanöstern, Spanien och Latinamerika som specialområden. Hur mår det vid gränsen just nu? Det är ett komplicerat läge med många olika intresserade främmande makter som försöker sätta ihop ett medlarinitiativ. Men eh, någonting är på väg och jag tror att om två, tre dagar så, så finns det utsikter till ett eldupphör. Okej, okay, det var bra. Uh, ja, det är ju faktiskt mycket aktuellt för diskussionen här som vi har idag. Det är långt från, från Sverige till Mellanöstern. Men uh, det är väl uh, alltså på ett sätt är det samma samma ämne vi diskuterar, religionens roll i, i samhället. och Vi kommer att prata om två saker. Uh, du har skrivit till mig i en mail att den svenska kyrkens patetiska anpasslighet, anpasslighet det är ängslan för inte att få godkänt att bli godkänt av multikulturalister, könsextremister och ateister. Det får du mycket gärna förklara dig för lyssnarna, de svenska och de danska lyssnarna. Alltså jag vill först säga att jag har inte levat i Sverige som vuxen människa. Jag har varit på andra ställen i de senaste 43 åren. Så att jag... Det är inte någon expertis eh, som jag representerar, utan snarare eh, en känsla som eh, späts på varje gång eh, jag är i Sverige och ser hur pass nästan komiskt angelägen den officiella svenska kyrkan är mm. att accepteras av eh, kulturetablissemanget. Ja, hur, hur, ser, hur, ser, hur ser du det, Natsen? Alltså jag kan inte psykoanalysera de här biskoparna och prästerna som, som till varje pris vill vara med mitt i, mitt i strömfåran och, och känna sig hemma hos vänstern och hos ateisterna. Jag förstår det inte. Men det är ett faktum och jag tror kanske att om man ska förstå det, det nya Sverige i ljuset av det gamla Sverige så är nyckeln är kanske inte religionen själv utan rätt Ja. Rättrogenheten Retro, som präglade Sverige och, och resten av Skandinavien. Och vad menar du med rättrogenheten? Är det en, en, en sekulär tro eller är det liksom en quasi-religiös tro? Eller hur, hur ska vi definiera den? Rättrogenheten är en panisk skräck för att utmana konsensus. och I, i gamla dagar så var ju det befogat för att kyrkan straffade och staten straffade dissidenter. Ja. Men det finns kvar som en psykologisk mekanism och det har en förlamande verkan på debatten i Sverige. Ja. En psykologisk mekanism, en panisk ängsla för att utreda konsensus. Det lyder ju ganska ganska fundamentalt och lamedande. Alltså jag, jag... Jag ser tillbaka på min barndom. Jag växte upp i en intellektuell miljö med många akademiker och journalister. Och de här människorna de diskuterade alltid vilt och med stor respektlöshet och med extrema motsatser och paradoxer. Den världen finns inte mer. Den, den förstördes först av vänstern och, och nu har den tagits över av den politiska korrektheten. Ja, men var har den försvunnit henne? Alltså den intellektuella nyfikenhet och, och lysten att diskutera och vara, vara oeniga. Alltså, du beskriver den från din barndom och din ungdom. Men var har den springt ut av, av fönstren? H, hur, hur kan den göra det? Det har blivit så obehagligt och, och till och med ibland farligt. så att Man kan, om man uttalar sig fel i fel nyckelfrågor så kan man till och med sätta sin karriär och sina sina möjligheter på spel så, så pass svårt har, har det blivit. Ja, men en sak som jag ständigt hör från svenska eh, kollegor och intellektuella är vad du är lycklig som inte lever här. Verkligen? Liksom att, att, du, att du är S lycklig som inte behöver ta hänsyn till alla de här skrankerna till alla de här minfälten där vi ska manövrera. Säger de det? Ja. För de har också åsikter, de har också saker på hjärtat. Men vet att eh, i längden så är det säkrast att, att ligga lågt och hålla tyst. Ja. Vilka nyckelfrågor pratar, pratar du om? Kan du beskriva de, de viktigaste tre eller, eller fy, fyra nyckelfrågor i Sverige? Som man inte får diskutera med dina ögon. Alltså, det finns, det finns många heta frågor. En, en fråga är naturligtvis invandringen. En annan fråga är i, i skillnaden mellan kvinnor och män. Mm. Och en annan fråga är de mycket skumma relationerna mellan läkemedelsverket och läkemedelsindustrin Där finns det också ett tabu, det finns många tabun Och det finns, apropå det som ni, du talade med Marcus om Det här med vänsterns relativa förståelse för religiösa minoriteter så tror jag inte att det är någon äkta förståelse för religion, utan det är ett utslag av multikulturalismen. Mm. Man, man, man, man bejakar minoriteter och därmed också eh, religiösa sekter och religiö religioner av princip, inte för att man har någon förståelse för religiös liv och religiösa behov. Och det här bidrar ju ofta till eh, stor kritiklöshet mot eh, vissa religiösa yttringar. Nej men. Jag vet, jag vet inte om ni, om ni nämnde det i ett samtal med mig. Ett groteskt exempel var ju det här med Jesusutställningen i Uppsala domkyrka 1998. Det, där en ut, fotoutställning skildrade Jesus som homosexuell. Ja, ja. Och det drevs igenom av naturligtvis då för att, för att eh, få beröm- av den radikala vänstern, men då mot de kristnas egna protester. Och det här var alltså de människor som till varje pris ville ställa ut Jesus som homosexuell i kyrkan. Det var personer som hade då naturligtvis ingripit om någon skulle vilja stämpla Mohammed som homosexuell i en moské. Så att det är en stor fördjugenhet och dubbelmoral också som ligger i botten. No. Men uh, när man ser på din lista, alltså invandring, relationen mellan kvinnor och män och läkemedelsindustrin, alltså ja, i många andra länder, där är det ju liksom normala frågor, alltså det, det är ju inte, inte ingen ingen speciell ting. Alltså man man måste diskutera invandring så man, liksom man måste diskutera trafikpolitiken tycker jag. Ja, det är ju så. Och jag är ju jag som har levat en stor del av mitt liv i invandrarländer, Jag är verkligen inte blind för invandringens positiva sidor. Problemet i så är att debatten liknar en teologisk debatt där man stämplar varandra som kättare och otrogna och rasister istället för att försöka göra det bästa av situationen. De mest fanatiska invandrings Apostlarna i svensk debatt, de, dröj, de nöjer sig inte med att bejaka invandringen och säga att det är vår skyldighet att ta emot förföljda människor från Syrien. Utan de fabricerar falsk statistik för att övertyga allmänheten om att invandringen är lönsam. Mm -hmm. Och det är en stor skillnad mellan ett moraliskt engagemang och en, en, en systematisk förvrängning av fakta. Det kan ju hända att vi måste ta emot människor av moraliska skäl. Men vi ska inte inbilda oss att det för den skull är lönsamt. Ja. Det här är Danmarks röst. Lyssna på FN via radio24.de eller ladda ner den speciella appen Danmarks röst på svenska iTunes. Ja, du lytter til Danmarks Røst. Vi prater just nu med Nathan Shaka, som er i med Melanösten, Spanien og Latinamerika som specialområden. Og tidligere i programmet der vi vi med Markus Bedo forfatter, som just uh, om to veje slæber ud en ny bog, bog under rubrikken Mit år står åbent. Jeg skulle have fundet dig, Markus. du er du kvar på telefonen? Absolut, en liten stund till innan det blir bad i swimmingpoolen. Ja, det var. Ja. Du har ju semester. Men alltså, eh, har du lust att kommentera på, på vad, vi, vad, vad, vad Nathan Chakar just har pratat om? Absolut. Uh, och... Jag hörde att han hade varit utomlands i 43 år ändå har han en, en av de mer klarsynta bilderna av Sverige som jag har hört på länge Jag kan ta ett konkret exempel för att, för att, för att stryka under då. Ja. De här, den här bilden han har med ögon från andra länder mot Sverige. Jag skriver ju kröniker i en av Sveriges största tidningar Expressen ja. och har skrivit väldigt mycket om Gud och tro och så för några månader sedan så ringde Expressens chefer och sa att nu får du sluta skriva om Gud i vår tidning och då <laughs> då, då, kunde jag ändå, då kunde jag ändå visa för dem, vilket de visste naturligtvis, att varje gång under de här åren som jag skrivit om Gud så har det genererat upp emot en, alltså en 60-70 tusen länkar på Facebook och allt sånt där. Okay. det är väldigt, ja. väldigt mycket väldigt folk mycket, som det. ja. Och detta vet ju de om, och ändå så ber de mig, eller ber de säger till mig att vill du behålla ditt jobb så får du sluta skriva. Det hade en krönika. Finns det någon ja, alltså, rationell... Uh, uh, det är ju då att det finns i media sådana starka sekulariserade röster som, som, uh, som ber då sådana som är slut jag ska ta ett annat kort exempel mm, om ja, ja, om, ja, ja. om att kristna, kristna är den grupp i världen, religiösa grupp som är i mest förföljd i världen och det tror inte jag att många i Sverige har en uppfattning om. För i Sverige så är man, vi är kristen kristenman, då är man först alltid i ett överläge. Så när jag skrev en krönikan, det är ingen märkvärdig krönikan, men eftersom ingen annan gjorde det så får jag väl göra det. Och så hade jag en mening i mitten. En mening där jag skrev, i Mellanöstern är det militanta muslimer som fördriver kristna. Mm. Och den meningen skulle fyra chefer be mig ta bort innan tryck. Jag stod på mig hela vägen upp. Jag fick sedan igenom den här krönikan. Och den krönikan blev den mest länkade som Expressen hade förra året. Jag möttes av en syriansk familj som stod och grät utanför min port. Som hade fått den översatt, den meningen. Och som ville tacka för att någon den här, inte på något sätt märkvärda kronika men att någon hade med en mening berättat om deras liv och varför de hade hamnat i Sverige. Och när jag meddelade det för de här fyra cheferna som ville stoppa den, då får jag mejl tillbaka där de skriver Åh vad roligt, det var väl tur att vi tryckte den. <laughs> ja, det är ju fantastiskt. Nathan chakal är du kvar på telefonen? Ja. Alltså när vi pratar om svenska kyrkan och den här anpassligheten som du som du nämnde för alltså vilka konsekvenser har den för för, ja, för kristendomen i Sverige och kanske också för utrikespolitiken den svenska utrikespolitiken? Jag vet för lite om Sverige för att kunna förutspå det men äh, det här exemplet med de kristna i Mellanöstern som är under hot det är ju en väldigt viktig fråga som inte alla medier flyr undan men det är, det är, det är en besvärlig fråga och att, att ja, alltså jag är förbluffad över att höra att, att detta, att nämna förföljelserna mot de kristna just nu att detta vore eh, något utmanande eller någonting som man kanske till och med borde censurera, det, det tycker jag är alldeles deprimerande och det visar att det här inte bara Feget är också en rubbning djupt i samhället. Jag vill också undersöka att jag aldrig har varit utsatt för någon sån sorts censur av, av mina chefer på Dagens Nyheter. Nej. Du har ju också sagt att Latinamerika faktiskt är den sista kristna kontinenten i världen. Ja, det är det nog. Det är mycket livaktigt och spännande och kontroversiellt nu numera latinamerika. Spännande mellan eh, eh, katolicismen den gamla eh, katolska hierarkierna och de nya evangeliska sekterna från Brasilien och USA och eh, där är ju religionen på ett annat sätt komilfå eh, inte som bland svenska radikaler eh, någonting föråldrat och, och, och måste utan en hel rad av Latinamerikas ledande vänsterpolitiker bekänner sig utan vidare till kristendomen det var uppenbart att Brasiliens president Lula da Silva som förändrade Brasilien i grunden att han ansåg att de här reformerna eh, dikterades av, av kristna motiv och att han, han kände sig som eh, inte bara politiker utan också en sorts religiös apostel för jämlikhet och, och, ny, och nyheter. Så att, ja, men det, det, det här är något mycket europeiskt och kanske mycket lutherskt- att, att radikalism och religion inte hör ihop. Det gör det i högsta grad i, i Latinamerika. Om vi, om vi återvänder till kärnan liksom, i din kritik- alltså. Når man har om den religiøse sektæriske sekter, dynamikken i svenske debatten, rædslen for at sige at falder ud, udpakke som jætter. Uh, altså hvor uh, kan man uh, ligesom, uh, ændre på det at Altså findes der nogen vej at, uh, at at, at for at uh, at, at sakrene, ligesom, skal blive mindre? Mända sekteriska i Sverige? Alltså nu, har, nu hör jag dig dåligt- för det är några biljud på linjen- men eh, vad man kan göra är- att man kan- man får kämpa emot- och så kommer det väl en dag- när det här, hela det här projektet- med, med partiell debatt- och halvsanningar och, och, och, och, och halvkväderna visar- när det visar sig ohållbart- och man måste- till exempel debattera invandringen på ett traditionellt sätt. Mm. Vi är inne i en återvändsgränd och de som är i återvändsgränder de får ju till slut bita i det sura äpplet och, och vandra tillbaka till, och, och välja en annan väg. Och det, det kommer ju hända också i Sverige. Och, men det, det tråkiga är ju då att istället för att vettiga människor debatterar de här frågorna så öppnar sig då ett spelrum för extremister och andra som exploaterar allmänhetens frustration över över det här locket som man har lagt på viktiga debatter. Ja, men alltså, du, du vågar att säga, du ställer upp här i Danmarks äh, röst. Markus Spero, han, han vågar hålla fast vid sin krönika och, och säga till, som, till fyra chefer att de, kan, äh, de ska hålla käften. de ska trycka hans, hans uh, krönika. Det är liksom i, i en, en avtal de har där han, han inte får censureras. Men andra människor som kanske är mer beroende av. Äh, jeg ja, bliver tolereret, dom har et, en chancelli kjens, profession, hvad ved jeg altså, dom dom kan ikke våge som mykt, de dom dom ikke i hvert fald. Nej, dom vågar ikke, og de, <coughs> <coughs> mig, det fordi at det dårligt betyg, både til dem og til deres och till den omgivning vi har skapat. Alltså, eh, till exempel på Kuba- där människor måste vara väldigt försiktiga hela tiden- för att få behålla sitt jobb. Mm. Så är de ju inte försiktiga socialt- utan de säger vad de vill- och för de tror inte på någon av de här myterna. Sverige är, är, är, är nästan värre- för att det, det, i vissa fall är det rädsla- men i vissa fall är det också övertygelse. Alla intellektuella och journalister- inte bara anpassliga, utan de, de här extrema idéerna på olika områden de omfattas faktiskt av, av väldigt många personer i kulturlivet som vill, vill att de andra ska hålla sig skinnet och, och, och, och hålla tyst istället för att säga emot. De tror på, på ideologin eller den sekulära lära, liksom. De tror på multikulturalismen och de tror att det finns inga biologiska skillnader mellan Kvinnor och män och, och, och med mera med mera. Mm. Och de har den gamla eh, eh, inkvisitionsimpulsen att stöta ut eh, dissidenter med våld eller med moderna motsvarigheter till våld då, som är svårigheter med jobb och anställning. Mm. Om, du, om du tittar tillbaka på, på Sverige genom de senaste 50 år, alltså du har lang, lang, lång erfarenhet med med att beskriva samhälle och tendenser och så vidare. Vad skulle du säga? När började det? den, den uh, inkvisitionsimpulsen som du beskriver den? Har den en historia? Det började på slutet på 60-talet. Det fanns en, en mycket ansedd medarbetare på Dagens Nyheter som hette Bengt Alexandersson som skrev mycket om kommunistländerna. Han var känner av Sovjetunionen och andra länder i östblocket och jag vet att vid en viss tidpunkt så kunde han inte längre få in artiklar om övergrepp och människorättsbrott i de här länderna i sin egen tidningskultursida där han hade arbetat mycket. Det var ett första varsel om det här långa mörkret som skulle lägga sig över Sverige. Det är lite bättre nu. Den kompakta dominansen där man det sådana som jag aldrig skulle kunna ha fått in en debattartikel eh, i dagspressen. Det är över och det, det finns vissa eh, ljusglimtar idag. Det, det är inte längre lika monolitiskt kontrollerat av en liten åsiktsmafia. Det finns en hel del oberoende magasin månadsmagasin och det finns också i de stora tidningarna finns det eh, flera förnuftiga röster bland många oförnuftiga röster. Ja, så det är liksom... Det, det, det är, det är stek, alltså positivt steg igång just nu. Så ser du det. Alltså jag kan, om man ska väga det negativa mot det positiva så vet jag inte riktigt. Men det, det är inte ett kompakt mörker i alla fall. Och det, alltså det, det är inte bara jag och eller Marcus och några till. Utan det finns, det finns många äh, svenskar med, med, med courage som har tröttnat på det här och som, som säger emot men eh, det är ju inte bara debatt det gäller utan det gäller också nyhetsförmedling. Och de här tabuerna, de sätter sin prägel på nyhetsförmedlingen. Så att de som rapporterar om invandring och om eh, forskning om, om, om könsroller eller om, om nya psykiatriska diagnoser... De är inte förbehållslösa, utan de följer ofta ett ideologiskt schema och vet precis vad sensmoralen ska bli när de har gjort sina reportage. Det är mycket farligt. Det finns en, en doktor i religionshistorisk i Sverige som heter Eli Gündör. Jag tror han är en turkisk upprindelse. Han har sagt Ungern. att... turkisk Han har sagt Ungern. att... att Ungarn. Oh, also, forlåt, uh, han har sagt att religion och religi religiositet uh, inte försvinner. Uh, de har blivit individualiserat istället. Uh, vad säger du till den, uh, den, uh, den beskrivelse Du menar i våra länder, eller ja, ja, i, i, i, i, i Sverige, i Sverige, uh, partikulärt? Jo, uh, det, det, kanske, det kanske är riktigt. Jag har inte reflekterat så mycket över det. Vad jag, vad jag vet är ju att i de här länderna i Mellanöstern så är det oerhört kollektiviserat och fanatiserat så där har vi det motsatta eländet mot vad vi har i, i Sverige så att, eh, det finns naturligtvis i det moderna samhället måste ju religionen i någon mån individualiseras eftersom vi kan inte erkänna att trossamfund har har makt över människors moral och, och, och sexualitet och, och, och, och politiska eh, bindningar så att eh, men i Sverige finns det ju också djupa, svåra fördomar mot religion som sådan. Man ser ofta detta felaktiga klyschan om att allt ont börjar med religionen. Och så tar man då kanske något exempel från Mellanöstern. Ja. Jag tror tvärtom att religionen som har varit verktyg för mycket ont genom världshistorien ändå är en viktig del av vårt liberala arv, därför att det var för religionerna som först överhuvudtaget la några moraliska aspekter på tillvaron. Mm -hmm. ja, men det... Så får man säga ja, det... att Sverige behöver mer Gud, alltså Jörn Hägg har skrivit boken Gud i Sverige, som handlar om förhållanden, och han är mycket kritisk av Svenska kyrkan och... Det som han uppfattar som en ersättningsreligiositet i Sverige, alltså substitut och så vidare inom, inom politik. Behöver, behöver Sverige mer äh, ja, av, av arven från, från kristendomen för liksom att, att komma mer i ordning och rädda? Jag vet inte om, om det vore tråkigt om detta vore det enda sättet att, att, att, att kurera Sverige. Det, det viktigaste är att Sverige måste bli ett tolerant land, det måste bli tolerant mot alla. och ett, ett svårt symptom på intoleransen i Sverige- det är ju att kyrkan försöker att göra sig populär- bland sina motståndare istället för bland sina anhängare. Ja, men alltså Sverige måste bli ett tolerant land. De flesta svenskar den tycker väl att Sverige- är det mest tolerantes land i hela världen redan? Ja, jag vet inte. Jag tror att det finns, som sagt- Många har sagt till mig genom åren vad lycklig du är som inte lever här. Väldigt många människor när man åker runt i Sverige och håller föredrag som jag ibland gör så finns det en väldig frustration mot det så kallade Stureplans alltså Stureplan, den stora mm. öppna platsen mitt i Stockholm. Stureplans, vänstern och, och, och, och den agenda som de sätter. Det finns oerhört mycket förnuft och klarsyn ute i Sverige och det finns stor frustration över att att det som kommer till uttryck på huvudstadsbladens kultursider representerar en sån snäv, ett sådant snävt åsiktssegment. Mm -hmm. Men problemet i Sverige är väl alltså att, att äh, speciellt när vi, pratar, när vi pratar om invandring och relaterade ämnen, det finns endast äh, ett parti kvar som, som liksom, äh, håller på med detta ämne och, äh, och inte så mycket mer än detta ämne. Alltså, var kan de frustrera det att åka okay, Alltså, det finns ingen äh, plattform, eller vad? Alltså, i längden så tror jag inte att... Äh, alltså, jag, jag förstår det inte, för att jag, men, jag, jag, jag, jag lever då i länder där man ständigt debatterar invandring. Jag, men, det, det, det, I Argentina främst, och ja. Brasilien, och, och även i Israel. Äh, varför skulle man inte prata om det? Hur har vi ställt till det? Hur, hur blev det så här att vi inte ska kunna prata om det och att inte bara kulturknötter utan även politiker är rädda för att röra över de här ämnena. Och det, det, trots att de här ämnena de angår ju direkt eh, allt fler svenskar så är, så upprätthålls tabuet mot att debattera frågorna. Samtidigt, samtidigt har vi kvar då vår omöjliga invandringsmodell där vi förbjuder asylsökande och arbeta och där vi premierar de som har kastat bort sina identitetshandlingar och straffar dem som eh, säger sanningen om vem de är och var de kommer ifrån. Det är så bakvänt så att eh, jag, jag, jag, jag kan inte tillräckligt mycket om Sverige för att analysera det här men det är ju ett recept på, på tråkigheter framöver. Ja, men du har ju sagt också på ett tidspunkt att Sverige, Sverige är inte en ankdam, det är en kyrka. I, I negativ mening ja, Så det är inte hela sanningen om Sverige. Men, man, ibland vissa stunder och i vissa sammanhang så kan man få en, en, en känsla av det här förlamande förlamande atmosfären i det gamla Norden som som, som, som, som många stora författare. Eh, Mose och Karin Blixen och Bostinberg har har berättat om och som, som vi har glömt. Men vi fortfarande så att säga, repeterar deras, de här psykologiska reflexerna. Vi har pratat om psykulariseringen, sekularismen, och vi har pratat om att kanske Sverige behövs en bit mer ljud. Och nu nämner du så Sandermos och Strindberg. Alltså är det andra anbefalingar du vill komma här, här till här mot slutet? Alltså... Vad får man göra i Sverige? Man måste uh, våga mer. Uh, annars så får man dåligt betyg och det får det svenska samhället också, har du sagt. Alltså varje gång någon säger sin mening så blir det lite lättare för andra att säga sin mening. Ja. Och det är det enda hoppet. Det här är, det här är ganska subtila psykologiska mekanismer så man kan inte stifta en lag där man bestämmer att vi får debattera allt, för det hjälper inte. Utan det är en fråga om atmosfär och stämning och... Uh, det finns ett uppdämt eh, motstånd mot eh, det här låga taket som, begränsar, som sätter gränser för debatten i Sverige. Och, eh, min tro är ju att eh, med, med Europa och världen så nära in på att, att det här kommer att spricka en gång. Därför att, eh, dels för att det är så obehagligt att leva... I, i en sån atmosfär och dels för att vi har akuta praktiska problem som vi måste kunna tala öppet om. Ja. Så du är relativ uh, på, på optimist här uh, till slut? Jag är, Jag, jag, är, jag inte om jag... Jag, alltså, jag kan inte se att man skulle kunna fortsätta så här. Om, om det är optimism, det vet jag inte. Eller om det är ja, också liksom. pessimismen. Men... <laughs> men, men Uh, Sverige är ett mycket speciellt land och som inte liknar något annat land och det tror jag inte alla svenskar har klart för sig. Nathan Chakar, många tack för att du var med härifrån från telefonen på, på, från Israel och jag vill bara önska dig en bra dag och jag håper också att på, på vapenvillet så fort som möjligt där nere. Tack så mycket Nathan Chakar. Tack ska du ha. Også tak til Markus uh, Biro, som tidligere medvirker i programmet og pratede om, om sin uh, disput og sin polemik med svenske kyrkan. Og han er på, holder på med at slæbe ud uh, nok en bog om sin rejse ind i kristendommen. Og uh, jeg ja, er væk fra det sekulære svenske samhälle. Uh, I morgen så återkommer vi uh, med et andet emne, et andet tabu, som er ålder ålder som tabu i Sverige. Vi får per, forfatteren Per Landin i, i, med på telefon fra Stockholm. Han kommer at hjemføre uh, den svenske åldersproblematik uh, med, med blandt andet uh, tyske, tyske um, situationer og uh, tyskerne stiller sig i dette frågor. Uh, I teknikken, der, der satt uh, Inuk Thomsen. Mit navn er Mikael Jalving og vi återkommer i morgen. Tak så mycket for jeres tålamodt då. Du har lyssnat på Danmarks röst med programledaren Mikael Jälving. Vi sänder varje vardag klockan 10 till 11. Vill du följa oss så gå in på Facebook Danmarks röst.